tilveitnun. Fagurt og undursamlegt var það skip og yfir því blakti logi svo hreinn og skæðir. Og jarrendill, hinn mikli sæfari, satt við stjórnveilin allur glitrandi af gimsteinatufti með silmerilin á ennisir. Þjarska langt sildi hann á því himinskipi allaleið út í stjarnlaust tómið. En oftast sástilans morna eða kvölds, glitrandi í sólrisi eða sólsetri vera snýr til baka úr skyglingum sínum handan enda veraldar. plassið er 5